Për shëndetjet tona, për shëndetjet e Allahu Gjelle Gjelalu hu bekimet dhe mëshira e ti, qofshin bi më të mirin dhe zotriju në pengamerve Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, bi shok të ti besnikn bi familët ti të, të ndarshme dhe në bi gjithë muslimanët të cërët të, të, të ndjekin dhe e pasojnë rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e kiametin. Sot me leje në Allahu Gjelle Gjelluhu në këtë dit të bekuat të Rzotit Subhanehu ve Teala, ku Allahu Gjelle Gjelluhu me mëshirën e Tina, në shëriatin e ti, ka caktu që besimtartë në gjdoj avë të mblidhen dhe ta diskutojnë libri në Allahu Gjelle Gjelluhu, të i dërgojnë përshëndekjet Zotriju të pengamërë me Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, dhe ta përqojtojnë në parimet e Kur'anit dhe namazit, dalën dhe tubimin përpara Allahut te bareke وتعالى. Andaj në dy ligjëratat e kaluara folëm për niyetin, qëllimin, synimin dhe dëshirën e besimtarit, i cili në jet kanë thënë të artë se e cakton dhe e përcakton vendin e njeriu në botën tjetër. Pra njeriu, në varësi prej njëjeteve të tij, çollimeve të tij, synimeve dhe dëshirave të tij të branhshme, këto të branhshme ja përcaktojnë atë fatin në këtë botë dhe në botën tjetër. Sot me lejen e Allahut u جل جلاله do të ndalemi me disa ajete të Allahut جل وعلا nga surja e cila kemi ngel teksturën të cilat mundohemi me i komentue dhe më i shpjegojmë leje në Allahu xhellal celal. Në surën El-Qamar, e cila sure mban emrin e Hënës, mban emrin e një krijeje të Allahu xhellal uala ndriçuese, në të cilën sure Allahu xhellal jalalu e ka përsëritur një ajet interesant dhe një ajet i cili i mundon kriminalet dhe zullëmçarët ndërsa neve jemi duke jetu periudha ku zulumi dhe krimi dhe keqëborja dhe shtypja e të doptit dhe persekutimi i atërët të cilëve nuk kanë fuqi, është bo simbol, është bo shenjë e kriminelve haptazi që ishka thonë pengamberi sallallahu aleyhi vësallem në hadithin e që ne kanë trasmetua në musnetin ima Mahmedi, Ka thamë për nga meri alai salatu vë selam, La te kumus saatu hatta ju këfera billahi gjahra. Ka thamë për nga meri alai salatu vë selam, dërsa na e lusim Allahu njëlle gjelalu që mos t'i arrim këtë kohë të vështira, edhepse shkëndijat dhe simbolet e para të zjarit janë paracitë. Për nga meri a.s. në një hadith për e haditheve të ti të bekuara, ka than a.s. nuk bëhët kiameti, nuk bëhët kiameti, dhejri sa të bëhët Allahu kufër haptazi, dhejri sa të mohohët Allahu haptazi, dhejri sa të dalin njërz të luftojnë Allahu në gjelële gjelëlu hu haptazi, nuk bëhët kiameti. Pra, Dheri sa të humbin të gjitha vlerat Dheri sa të humbin të gjitha peshorët e drejta Dheri sa njerëzit mos të kenë frig As një loj peshore As një loj mërali hum... Dheri sa të humbe i gjithë turpi Dhe tërmarja Ka thonë bë nga meri ale i salatu e selam Para se me arë kjo ko nuk bëhot kja meti Nërsa shumë bre djetarëve kanë thanë se Në kohën dhe cilën neve jetojmë, kemi ardhe një kohë ku njerëzit duhet mi arsjetu veprat e mira, duhet mi arsjetu e adhurimë dhe i badetet, qashtu që që kanë arsjetu në të kaluarën veprat e këqia. Në kohën e brezave të parë, në kohën e muslimanve të parë, në kohën e pengamerve të mirë, Në kohën e Mohamedit Alehi Salatu Veselam Në kohën e Ibrahimit Alehi Salatu Veselam E kështu me rao për njerëzve të mirë të sa të kanë jetu Në atë kohë keqëbërsi dhe krimineli është mundu më arshetu veprën e vetë është mundu e me i gjetë justifikim Veprësë keqet të ti është mundu me mbulu, me arshetime veprën dhe zullumin e vetë, nësa djetarë thonë se në kohën tonë kemi ardhe një gjendje ku njërzit e cilat punojnë mirë duhet me ardhësjetu vetë vetëm, për para njërzve të këqi, dhe kjo argumentonë se e keqë që është e përhaptë me të madhe, nërse bë mirësi, nëse njëri u i devotëshëm, nëse njëri u i cili vepronë mirë, dhe është njëri i cili adhëronë zotin e tina, dhe është i disciplinu me Zotin e Tina nëse ka nevoj me arsjetu veprat nëse ka nevoj të mirën me arsjetu e në shëqëri atër shëqëri argumenton se i ka hum peshorët dhe i ka hum standartet e veprave të mira andaj për nga meri salatu e selam në këtë hadith ne e ka pruë një alarm dhe një paralejmërim prej Tina se nuk bët kja meti dërsa të prishën peshorët dërsa të prishën peshore. Allahu Gjellë Gjellalu në një ajet të cidë si në ka përsërit në këtë sure, ka thënë Allahu Gjellu Ala, kështu, kejfe kane athabi u nëdhur. Allahu Tebarka vë Teala, ku në ka kryu e këtë gjithësi, ka dëshiru e që këtë gjithësi të hec me ligjin e ti, të hec me kanunin e ti, të hecë me fjallën e ti, kur Allahu Gjellegjelluhu t'i thojë diqka bëhu, ajo bëhët në vend. Kur Allahu Gjellohara t'i caktojë diqka i të qëtë realizohet, ajo realizohet. Andë Allahu Gjellegjelluhu e ka nda një piesë të kohës së njërzve dhe ja u ka dhonë vullnetin e lirë. Allahu ju ka dhonë njërzve të ca vullnet, pak vullnet të lirë pak zxedje të lirë, të jetojnë një kohë të jetës e tëre, letve projnë atat që i zdojnë. Test nga nga Allahut dhe provim nga Allahut e barë kjo e të ala. Mirë po, në këtë vullnet që ka nga e ka dhënë Zotë i Gjellë e Gjellë e Luhu, Allahut e ka rëthu këtë vullnet me loj loj para lemrimesh. Allahut e ka dhënë vulletin dhe e ka dhënë njërzën e të kaluarën, dhe këtë vullnet e ka rrethu Allahu Gjellë Gjellë Luhu dhe i ka vendos nësa kufi dhe paralemrime dhe kërsnime se nëse ki vullnet këtë shpërdoro nëse ki vullnet miret në përkam nëse në ketë vullnet nuk është Allahu Gjellë Gjellë Luhu i pari në ta i shinuari në ta Allahu Gjellë Luhara ka vendos kërsnime dhe paralemrime tuj nga koha e Ademit dhe Idrisit dhe Nuhit dhe Salihit dhe Shuaibit dhe Hudit dhe Ibrahimit dhe Ishaqit dhe Yakubit dhe Yusufit e Sulejmani dhe Davidit e shumë dhe, dhe shumë prej pejgamberve shum, shum, te Zoti xalla jalaluhu e Ismailit e shum prej pejgamberve deri te Muhamedi alayhi salatu wassalam Allahu gjele gjelelu të gjithë këta popuj i ka sprovu me vullnetin e lirë i ka kryua dhe ju ka thonë veproni të lirë jetoni të lirë mirë pa unë ju obligoj me shëriat dhe me fjalën time që të më dëgjoni mua për ndryshe për ndryshe vjen dënimi për ndryshe vjen dënimi në këtë sure Allahu gjele vahala e ka rumbullaksu e dënimin e tina me një fjalë të cilën Allahu xhallahu alaka regjistuo dhe ka përsëritë në këtë sure të bekuar, ku ka thënë Allahu xhallahu alaka, "Faikayfa kan azabi wa nudr." Kur i ka përmend Allahu dënimet, kur i ka përmend ndhullumët, kur i ka përmend krimët, sikur krimi i cili ndodh në kohën bashkëkohore, ku njerëzit i kanë kaluar të gjitha kufijtë, i kanë kaluar të gjitha skajet e njerëzorës ku edhe fëmiju si fëmij nuk e ka atë emocion nuk e ka atë dhemshuri nuk e ka ma atë dhimët e cila ka qenë në të kaluarën nuk ka egzistu në të kaluarën përves në firanat e mdhej që gjatë luftrave të tyre të ta të përdosin fëmijun ta vrasin fëmijun ta përsekutojnë fëmijun nga se është e vendos në natyrë në njëriut që njeri ojë dhe së delë në luft, ndërgjegja e ti nuk e lenë më morë me fëmi, ndërgjegja e ti nuk e lenë më morë me pleqë, ndërgjegja e ti nuk e lenë më morë me dikani cili, është i dobet, është i paft, pa nuk ka fuqi. Ndërsa, djetarët kanë thonë kështu, se kur një kriminel dhe zulumqar, ta vendose fronin e ti, mbi gjakun e fëmijive, Kja alarmën dhe është rahmet pi Allahu Gjelle Gjelalu dhe kja argumenton si ka ardhë fundi. Pra nuk ka kriminev, nuk ka zulumqar në histori, i cili gjatë ruajtje së pushtetit të ti, dhe ruajtje së të qeverisë të ti, dhe ruajtje së fronit të ti, derisa kur ka fillu e me u hakmar në fëmi, Atëherë Allah u gjellë gjellë luhu e ka përshpejtuar zimin e tina. Andaj në kohën ton, na e shofi me sytë ton, se si njerëzit nuk kanë mo dhemë shuri për fëmi, nuk kanë mo kriminelet dhimëta për fëmi, dhe nuk kanë ndalje të kufirit në atat shka quët e paprekur. Fëmi jo është i paprekur. Fëmi jo nuk guzën të prekën nga se në të gjitha shëriatët e Zotit Gjelle Gjelle Luhu është indaluar të prekët është indaluar të cenot nga se është fëmi nuk është ingarkuar asë nga ana Allahut me obligime nuk është ingarkuar nga ana e shëriatëve të Zotit Gjelle Gjelle Luhu me ndë një farz apë ndë një obligim anda i thëjnë fëmi mirë po neve jetojme në shkëndijat parakiametit ku thapë nga meri ale i salatu e selam në një prej haditheve të tina të bekuara se nuk bat kja meti deri sa të dalë një njeri prej njerëzve dhe të baje amoralitet me nanën e ti të baje zina me nanën e ti thapë nga meri ale i salatu e selam dhe më i miri prej tyre më i miri për e tyre ka me qenë a i cili e merë guzimin dhe i shkon i thotë si të kish mundësi më më shef pak më i miri për e tyre pra kja me ti nuk ba dërisa a moraliteti dhe zinaja të merë hov me të madhe dërisa të baje njeriu a moralitet me namën e ti e më i miri në mesin e tyre ka me morë guzimi dhe ka me shku mi thamë nëse ki mundësi pak më mbulue dhe më më shef Kjo qka argumenton? Kjo argumenton për prishjen e peshorës dhe natyrshmëri së pastor. Kjo argumenton se kur të mëri njërzit, kur nuk e shofin të keqen të keqe, amoralitetin amoralitet, zinajën zina, vjedhjen vjedhje, zullumin zullum, krimin krim, kur të imbulojnë këtë sejnë dhe me emrat të tjerë dhe nuk i shofin, atëher kjo argumenton se Allah u gjelle gjelle luhu, ka ndez shkëndijat e fundit të botës. Kjo argumenton se Allahu Gjelle Gjelalu i ka rëshu e shkëndijat e fundit të botës. Në këtë sure, Allahu Gjelle Gjelalu e ka registru një ajetë ku ka thomë kështo. Kejfe kene adhebi vë në dhurën. O ju njerës, a i kini lezu historit e kaluara, a i kini lezu e historiket dhe epokat të cilat kanë jetu në këtë tokën që ka ju e shkelni dhe jetonin e tamë. Sa njeriu ka jetu, sa popull e ka ekzistu, sa fuqi ka qen në tok, sa popull i është ngrit dhe ka rra. Sa popuj tjerë janë zhvillu dhe kanë janë rrxu. Allahu xalla xalalu ka rumbullaksu me një ajet ku ka thënë: "E si ka qen dënimi jam dhe paralamërimi jam. Si ka qen dënimi jam dhe paralamërimi jam. Kë Qur'an? Kë Qur'an? Kjo fjalë e Zotit xalla xalalu Donë që besimtarin mos me elan me u zhvesh nga ndërgjegje e ti Mos me u zhvesh nga përkujtimi akireti dhe botës tjetër Njerëzve ju do këtë akireti largë Njerëzve ju do këtë botat tjetër largë Njerëzve përshkak dinamikës e dunjojës Dinamikës së kësaj bote Ju do këtë kiameti largë Ju do këtë se pale kur është Allah u gjellëvala thotë Fëkej, fëkej, dhe adhebi, uë në dhurë. Si do një me shiku sa është afur kiameti, shikone, sa të shpejta kanë qenë dënimët e mija, ndaj popujve të kaluar. Sa të shpejta kanë qenë dënimët e mija, ndaj popujve të kaluar. Ne vejetojnë në një ko, ku kemi nevoj, me këthyje, në dërgjegjen, vetëm me pa po, të, të keqen, të keqen, të mirën, të mirën. As gjama shumë. Vetë të me i thangë, kjo është e keqe, kjo është e mirë. Kjo është e keqe dhe kjo është e mirë. Për diçka tjetër, është absurde. Për diçka tjetër, është absurde. Andaj Allah u gjelluarë në surën El Kamar. Na e ka tërhejtë vërrejtën. Se kur të shofim zulum, i cili mërë hovë. Kur të shofim zulum, i cili nuk ka ku fi. Kur të shofim zulum dhe persekutim dhe tirani dhe anarki. Në luftra dhe në marrjen e gjaceve të fëmive, atërë Allahu Gjelle Gjellelu në ka përlemruhe në shumë prej ajetëve se kjo argumenton për prishën e rendit botëror dhe ardjen e rendit të ri, të silin rend e vajtojnë disa për andori, mirë po neve me rendin e ri e kemi përçëllim rendin tjetër të Allahu Gjelle Gjellelu, atësën e Allahu Gjelle Vale ka qëjtë ahiret. Akhirat botë atjetër rendi ri Ku Allahu Gjelle Gjelalu Ka me mor hakun e gjdo të bomit zulum Dhe ka mi adhan hakun dhe dënimin gjdo zulum qarit Andan e lusim Allahu Gjelle Gjelalu Qa Allahu Të barë ke vëtara Të ardhën gjdo zulum qar në fytir të tokës E lusim Allahu Të barë ke vëtara Qa Allahu Gjelle Gjelalu Të hakmirët për gjakun e fëmive të pëfajshem Allahu Të barë ke vëtara Prej citsive të ti Të cënë e ka citsu Për nga meri Ka thënë për nga meri selam, Inna Allah e sabor Allah është sabor Sabor Dë me than E mër I hiberborizuar Dhe i zmadhuar në zmadhimin më të lartë Sabërli Durimtar Allah unë gjellë gjelalu e ka citsu Për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Si Durimtar Wa lej se as barun min Dhe ska ma durimtar Se a i Je shtu mune hua je subune Ka thonë bë nga meri E shajnë dhe ofendojnë E shajnë allohën dhe ofendojnë Wa je daunë Dhe le hulë velet Dhe pretendojnë për ta se kaf mi Thumë me hua jërzuku hum Pastaj a i i furnizona ta. Allahu Gjellegjellu me këtë cilësi ma shtrojnë shumica e njerëzë. Me këtë cilësi ma shtrojnë shumica e gjuna qarë dhe zullum qarë dhe. Me këtë cilësi të zoti Gjellegjellu shpresojnë ata të cilët kam bo krim dhe kam bo zullum. Për nga meri ale i salatu vë salam ka thanë vërtetë Allah e ka emrin dhurimtar dhe nuk ka ma dhurimtar se aje. Ata ofendojnë dhe nënqmojnë dhe e mori në përkam në derin e ti dhe pretendojnë për ta fëmi me gjitha ta me gjithë sharjen me gjitha vendimin Allahu i furnizon ata si kur Allahu ti mirte për gjdo gjuna njerëzit s'kishtë e melan në tok as një gjales mirë pa Allahu gjelle gjelali hu duron Allahu gjelle wala duron dhe këtë durim e mendoj njerëzit hares si do mos kër kërkidurim zë gjatë me vite si do mos kërkidurim zë gjatë me vite anë e ka thënë Allahu gjelle gjelën një prej ajeteve të ti të bëkuara innehum jeraunahu baiden wana, wana rahu qariben ka thënë zulumqaret dhe kriminalet e shofin logarin larg e shofin marin e logariz larg e shofin ditën e gjikimit larg na e shofin afor Me gjithë se kjo afër, kanë thonë djetarët, zë gjatë me vite. Kjo afër zë gjatë me vite. Kërë e kanë pytë Abdullah ibn Mesudin, shokin e pengamerin sallallahu aleyhi ve sellem, ka thonë, kjo ajetë, qka është afër? Kërë kjo ametë është me vite larkë. Ka thonë, Kullu ma huë atin, fe huë karib. Ka thonë Abdullah ibn Mesudin, Gjdo sen që ka me ardhë, ajo është e afërt Gjdo sen që ka vjenë, është e afërt Vdekje në duket larkë, pa jo vjenë, do e mosë Ando jo shumë më ngatë Ajo që vjen, ka vjenë, ka thonë Abdullah ibnë i Mesudi, është e afërt Allahu Gjelle Gjelalu, kiametin e ka qujtë e afërt Ando në një prej sureve të sureve të satë I kemi përmendë surja e nejëm Allahu Gjelle Gjelalu, kiametin e ka qujtë me emrinë e zife til e zife është afruar e afur ta ajo është kiameti ajo është marja logarijës nga në Allahu Gjellë Gjellëlu andaj neve në këto ajete e zbulohem një send se shtimi zulumit rritje zulumit rritje tiranis zmadhimi dhe shtimi dozës e zulumit argumenton për shkëndia të rahmetit të Zotit Gjellë Gjellëlu e zifetil e zife Por shkëndijat e rahmetit të Zotit Gjelle Gjellelu Dhe e them rahmet sepse kiameti përbesimtar të është rahmet Kiameti përbesimtar të është rahmet Nëse në këtë bot Nëse në këtë bot atatës të janë bëzullum Nëse në këtë bot atatës të janë persekutu e padrejtësisht Nëse në këtë bot atatës të nuk kanë pasë mundësime mërë haku në të tëre Ardhja kiametit dhe prishe kësaj dunjaje është rahmet për tha Se dalin për fara Zotit Gjelle Gjelalu Dhe e morin Ata të cilët një takon Andaj për nga Meri Salatu e Salam tha Inna Allah e sabur Allah o është sabur Durimtar Dhe nuk ka ma durimtar se Andaj ketë durim E ketë shkuptojnë Zulumqarët Ketë durim të Zotit Gjelle Gjelalu E shofin Munëci dhe shans Zulumqarët Dhe e shofin kurth Allah qathar Allahu xhellahu xella, wa makaru makran kubara. Ata <tod> kan boku kurd, kurd xhigant, kurd to madh, kurd per çka? Për besimtarët. <tod> Yu hadiun Allahu wal ladhina amanu, wa ma yakhdaun illa anfusuhum, wa ma yash'urun. Shikoni se i trajtojn Allahu xhellahu xella zonçart dhe kriminalët në librin e tinë. Allahu xhellahu xelaluhu Nuk ju flet njerëzën e standardet e tëre. Njerëzit flasin për zullumin, flasin për krimin, flasin për drejtsin, flasin për të drejten, flasin dhe flasin. Allahu kur flet, flet me të drejten e ti absolute dhe me të drejten e vërtet absolute. Shikoni kur i zbërthen zullum qarët, se si zbërthen nga jashtëmja dhe mërënçmja e tëre. Ka thënë Allahu të barë kjo e tëra në surën mbekara, Ju khadi unë Allah, mundohën me mashtru Allahun, mundohën me mashtru Allahun, u alledhina amenu, dhe ata që kam besuë, mundohën me mashtru Allahun dhe ata që kam besuë, u e ma e khdaun e illa enfusehum, mirë pa ta nuk e mashtrojnë, për vetë se vetë vetën e tëre, u e ma e shëronë, problemi është ta nuk janë, ka e ndinë, Nuk janë ka endin, ata mundohë në mashtru Zotin Gjellë Gjellë Luhu. Dhe kjo mjafton krim, dhe kjo mjafton se njeri u kur mundohë në mashtru Zotin e ti, janë pi dhe janë nërkotizu dhe janë drogu të gjitha shqisat e ti. Me mundohë njeri u, me mashtru Zotin Gjellë Gjellë Luhu, qenjen absolute, pa fillim dhe pa mbarim, kryusin gjigan Gjellë Gjellë Luhu, Kjo argumenton se ajtë cili mundohet me bëket dhe vërnëtari, janë pi njenjat, janë pi sytë, janë pi veshtë, jeshë pi zemra. Nuk shefë, nuk e dinë se me kanë ka punë, nuk e dinë se me kanë i ka dollë punë. Uëllë e dhile e menu, dhe ata të zëtë kanë në besuë, dhe djetarë kërë e kanë trejtuë, këtë ajetë kanë thonë kështu. Ata, kërë kanë doshë me luftu zotin gjele gjelelu, janë pi. Ajo që ka i ka po mu pi ma shumë është kur kanë zbraz më lef mbi besimtarët. Ata janë pi kur kanë zbraz më lef mbi besimtarët. Kur mbi të doptit e muslimanëve. Mbi... Ata të zëtë nuk kanë fuqi prej muslimanëve. Kur ata e kanë zbraz zulëm qartë më lef mbi muslimanët, kanë thanë janë e fitum zotin e muslimanëve. Se me pasë qeni fort, ju kishtë dalë në brojte. Qa tha Allahu gjellohala? Ata me ketë shikim Ata me ketë këndëvështrim Ata me ketë me këtë sy Janë ka e mashtrojnë Vedvetën e tëre Sa allahu kam ju dalë mbrojtje besimtarëve Mirë po e zëgjatë E zëgjatë për të zëgjatë zulumin E zëgjatë për të zëgjatë krimin E zëgjatë allahu gjele gjelelu Për të ashtu lutjen besimtarë Dhe për të ashtu krimin del krimin Taala u jalla wala, poin ma shuhuron, dhe nuk jan ka endin. Dhe nuk jan ka endin. Dëytor kanë thënë, kjo argumenton me shumë argumente, se nuk jan ka endin, se do t'ju vjen në fundi, po ka nuk ju vën nuk e kanë bërë sa. E na e lusim Allahun Tebareke u Teala, me emerat e tij gjigant, dhe të më lej që Allahu u jall wala të u drqon zulumtar ve humbjën dhe fund fundin ka nuk e vresin. Dhe e lusim Allah unë të barë kjo vëtara, që Allah u gjellë gjelalu të hakmirët mbi zulumqarët, të cilat nuk kanë kufi dhe disciplinë, aznë mbi më të shejtën dhe më të dhimshmën, a e cilat shëfëmiju, e lusim Allah unë gjellu ala që t'ja u zvratë dënimin, si që e u ka zbitë popullit të adit dhe popullit të themudit dhe popullit të cilat kanë jetue dhe kanë thanë me fjallësën e thojnë, sot të që të që të që të që të që të q Per andor të ndryshëm, krijetar të ndryshëm ku kanë thënë men eshadu min quwa. Si jë kanë thënë? Kush është më i fortë na? Kush është më i fortë na? Kush i ka fuqit më të mëjo se na? Allahu xhellahu ala men jahet të shkurtë të kan thënë. A wa lam ya'lamu an Allahu alladhi khalaqhum ashadu minhum quwa. Në gjithë fjalia një gjysë shjalije, një gjysë ajeti e ka rrumbu laksu e përgjigjën dhe krimineleve ku ka thënë Allahu gjellë gjellë helu a nuk e din ata se aj i cili ka kryu ata është më i forcë ata kjo është përgjigjën dhe i zullum qarëve dhe përandorëve dhe atat, atyre të cilët nuk dojnë me marë parasysh ku fi, cilë është ajo a nuk e din se kjo fuqin se kjo tonëllat e madhe prej përparimit gjigantë të arnëve, ka më të fort, edhe ajo është ajë cili ka kryu ata. Ajë cili ka kryu ata, Zotë i gjellë e gjellë e lënu. Allahu të bare, kjo të hala, e ka kryu edhe zullumqarin, edhe besimtarin. E ka kryu edhe të doptin edhe të fortin. Andhe Allahu i gjellë e lëna, a nuk e din, kush i kriaj ata? Ata ishin kur gjojitë dhe Allahu i gjellë e lëna, i shumoj. Andaj, Në Kur'an Allahu Gjelle Gjelaluhu Në shumë ajete Sidomas në këtë ajetin E kemi për para neve Fë kejfe kane athabi Vë nëdhur Si ishte athabi jem Dënimi jem Të cine zbritë të mbizullum qarët Bi, bi kriminelet Mbi ata të cilat nuk kanë disifrin Me zotin e tëre Allahu Gjelle Vala tha Kejfe kane athabi Vë nëdhur Dënimi jem dhe paralajmrim i ëm. Allahu çdo popull e ka paralajmëruar, çdo popull e ka alarmuar nga zullhumi, e ka alarmuar nga kufri, e ka alarmuar nga mohimi i Zotit xhallal xhalalu, e ka mohuar se në ndonjë shoshri, kur të humbet standardi i mirës dhe të keqës, atër vjen dënimi Allahu xhallal xhalalu. Aya e cilan na mastron neve. Aya e cilan na mpin neve. Dhe na ne i hum shqisat e të pamurit dhe shqisat e të dëgjuarit dhe shqisat e të përceptuarit është se umeti Muhammedit Alej Salatu e Selam është i garantuar që mos të përpshijet me dënim të përgjithshëm mirë po kjo nuk e mohon se dënimi Zotit Gjellë Gjellalu me pasbrit kjo nuk ke mohon se një qështëri dënimi me pasbrit cili është dënimi? cili është dënimi? dënimi djetartë kanë thanë kanë thanë një një lgjauzi Në pridjetarëve të 12 të muslimanëve të shekullit të 5, ka thënë o Ummet i Muhamedit t'alayhi salatu wassalam, ka thënë juve ju ka garantue Zoti juve dhe Zoti pejgamberit juve që mos mi më humor me dënim siçi ka marr popujt e kaluar. Ka thënë po nuk ju ka garantu juve që ju merr me dënim në shpirtat e juve. Ka thënë a e dini cili është kjo dënim? Kjo është dënimi më i vështirë që ekziston. Ka thënë tu a dhon? u e tu adun ka thonë ju i mirë një kshilat dhe i mirë një kërcnimet dhe i lezoni Kuranin dhe i lezoni Hadithin dhe i lezoni Ligeratët e Zotit dhe i lezoni Ligeratët e Zotit dhe i lezoni Ligeratët e Zotit dhe i lezoni Ligeratët e Zotit dhe nuk dikon kjo kërgjote juve kjo dënimi ma i madhë që ka munët me zbrit kjo dënimi ma i madhë që ka munët me zbrit i cili ka zbrit me një popë paraneve ata janë bit ngurëtësun zemrat, ju banë siguri. A shikoni gurin? Sa do që ti flasë? Sa do që ti, ti ligjeroshë? Sa do që ti thush kshila? Sa do që e qërtonë? Sa do që e paralemronë dhe alarmonë nga dënimi zotit, nga gjunahot, nga pasojë e mëkateve? Nuk ndikonë, nuk e mërë kshilën dhe nuk le gjurën të ajë. Andaj thot ki djetar i madhë, o umet i Muhamedi Taleji Salatu e Selam, mos u mashtroni me mos ardhin e dënimit hap tazi, me nga gjithë përpshime dënim, edhe pëse Zoti Gjelle Gjellelu shpesher në i ka drithë tokën, shpesher në ka quë vërshime, për të nadhanë alarmë, andej dhe këndej, se unë jam këtu, se unë jam këtu, edhe zullum qarëve në botë, Allah u Gjelle Gjellelu nuk i kalan për dënimë, po nuk i shokëmi ata, nuk i shokëmi ata, anaj besimtari, nuk duhet më mashtruhe, ma ta e cilën e shekë prej zulumit po duhet me lutë Allahu në gjellë gjellë lu që Allahu te bareke u e tala mësë të jam pinë shtisat e tina mësë të jam pinë veshin e tina mësë të jam pinë syrën e tina nga zulumi, zulum qarëve mësë të mendoje një ditë prej ditëve anëdhe ka tha një një një prej djetarëve prej zulumit në Allahu në gjellë gjellë lu është që ti me mendu sa Allahu nuk hakmir në daj zulum qarëve prej zulumit prej zulumit ë نسورة إبراهيم هذا ما كتبه بوفندم نسورة إبراهيم هذا في مظلوم مظلوم قراني نو كالبر اذيلي كاتريتو الظلوم ما ميرس القراني الله تبارك وتعالى نسورة إبراهيم نسورة إبراهيم الله جل وعلا كافوندو كالسورة مكات ولا تحسبن الله غافلا اما يفعلوا الظالمون انما يؤخرهم Ilja jomin të shkha sufiil abësar Ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu Asse si, kurse si Muzga po me mendu Muzga po me mendu Allahu Gjelle Gjelalu gafil Indiferent Se nukat e pa zlumin Inna ma ju akhiru hum Allahu është e shti Allahu është e shti E kjo shtitja ka me kushtu shumë Kjo shtitja ka me kushtu me ardhin e kiametin Andaj besimtari nuk guzan në me mëndu Se Allahu Gjelle Gjelalu I ka harru zulum qartë Dhe i ka harru atërët e cilet I është derë zulu, zulumin bita Sa tonelata zulum është derë Bi besimtarët Allahu Gjelle Gjelalu nuk i ka harru ata Vë Allahu Allahu hakmeret Për një besimtar Allahu hakmeret për një besimtar Andaj tha për nga meri Ka thënë Allahu Gjelle Vahala Kush ma mundon një mik timin Një besimtar timin e dhenë tuhu bil harb, unë e ishpadhin luft ati, e qka thue me mundimin e 500.000 besimtarve, sa luft e ishpadat të dhe zlumë qarve. Andaj ata nuk e dinë se me kanë kanë punë. E lusim Allahun të barë ke vëtë ala, që Allahun gjellë gjellë alu takmirët për gjëzlumë qarë, i cili ka bëzë ullumë. E lusim Allahun gjellë u ala, që Allahun të barë ke vëtë ala, të jep urdhër me urdhën e ti absolut, që Allahun të barë ke vëtë ala, ta përfundon zullumin e zullëmtarëve në bot. Elucim Allahu Xhel Xelalihu, që Allahu Tebaraka ve Teala çdo besimtar i cili është boj zullum dhe është shqetësuar, veçanërisht ata fëmijë të cilët kanë psuar, kanë psuar nga përsekutim i zullëmtarëve. Elucim Allahu Xhel Xelalihu, që Allahu Tebaraka ve Teala të pranon me mishirin e tina ta bën shkëndij për shkëndijve të përfundimit të zullumit. Elucim Allahu Xhel Xelalihu, që Allahu Tebaraka ve Teala të njalë ndjenjat tona ndërjexhet tona elucim allahun te barekehu te ala ce allahujel jalalu na irun zemrat tona na irun imanin ton elucim allahun jelle wala ce allahubesimdar ku dot ce allahut ndihmon yetima te musliman wallahu tinihmon zullumchar te allahuna mesveti dispartallon besimdar te nga mesit thereti chliron elucim allahun jelle jalalu ce allahut na ja perfundim tamir aqulu qouli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim walhamdulillahirabbil alamin